Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulullah Mada akhazna fit dursa al-madi? Manda yadhkur lih, mada akhazna? Eh, bismillah, Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi Pelajaran apa yang telah kita ambil pada pembahasan yang lalu? Naam Sifat al-wudhu Wa tayamum, Wa laqtisat Naam caho ankan min aljanabah aw aljumu'ah misalnya. Naam. Jadi yang telah kita ambil pada pelajaran yang sebelumnya yaitu sifat wudu, uh, sifat mandi besar dan juga kita sudah belajar juga tentang sifat tayammum. Yabqa ma'na izalat an-najasa. Yang tersisa dari kita yaitu menghilangkan najis. Izalat najasa تكون على ثلاثه اضرب menghilangkan najis itu ditinjau dari tiga sisi najasa mughalladha najis yang mughalladha yang besar najasa mukhaffafa najis yang ringan dan najis yang sedang Mugallahoh, mukaffafah, mewasita. Najis mugallahoh yang ringan dan yang sedang. Kalau najasah mugallahoh najasah kelab jika walqa fil ina' lno lai sharb illa بعد اخراج لسانه في الإناء نعم. Adapun najis mugallahoh yaitu najisnya anjing yang menjilat di bejana. Apa yang harus kita lakukan pada najis yang mughalladhah atau yang cakup semua air? Apakah kita hanya menyiramkan air? Wa al-ina' sab'a marrat, yaitu dia mencuci bejana tersebut tujuh kali, wala hunna biturab dan yang pertama dicampur dengan tanah. Marra ukhra, an-najasah al-mughalladhah najasat al-kalb idha walagha fil ina'. Najis yang mughallathoh yang besar yaitu apabila anjing menjilat di atas bejana. Labud minqas al ina sabu marrat ulahuna beturab. Maka tidak boleh tidak harus mencuci bejana tersebut tujuh kali dan pertama kali dicampur dengan tanah. Yani marrat beturab wu set marrat bilma. Yaitu satu kali dicampur dengan tanah dan enam kalinya dengan air. Ini adalah najis yang besar. Yang kedua adalah najis yang ringan. Najasat, yaitu najis. Al-Ghulam al-Lathi limiakul al Yaitu najis anak kecil yang belum memakan makanan. Kemudian Madhi. Wal-Wadi, Wadi. Tidak. Oh, Wal-Mani, Wal Mani dan Madhi. Ia adalah najasah mukaffah Najis yang ringan itu ada tiga macam. Anak kecil yang belum memakan makanan. Madi dan mani. Jika kerat. Jikalau mani itu basah. Dan walaupun asalnya mani itu suci. Najis yang ringan. Apa yang kita lakukan pada najis yang ringan ini? Yuzz fiha an-nazh, ay rush al-ma'fakat bila asr. Maksudnya, pada najis yang ringan ini cukup bagi kita untuk memercikan air di atasnya tanpa diperas. Yang ni lah. Andan al-mugallah sabagai mera tulahuna berturap. Maksudnya, kita telah bahas tadi mughallazhah yaitu kita cuci tujuh kali dan pertama kali dengan wan najasal adapun najis yang ringan tadi cukup dipercikan dengan air tanpa diperas wal mutawassithah adapun yang sedang yaitu menyiramkan air kemudian diperas mani'u Siapa yang bisa mengulanginya? Naam. An-najasah al al-mughalladhah. <Sungguh> Ia najasah e, yaitu na najas, najis yang apabila anjing e, menjilat air dan cara membersihkannya dengan menumpahkan air tersebut terus e, mencuci pertama dengan tanah dan 6 kali dengan air. Najasah kelb yang telah meluqa di inau, yuqsal 7 kali ulahuna berturap. Jadi najis yang pertama mukalla itu najis apabila anjing menjilat di atas bejana dan cara mencucikannya dicuci dengan najasah mukhfafa. Mukhfafa itu dengan cara memper. air sahaja, tanpa diperas. Adapun najis yang ringan, yaitu cuma memercikan air tanpa diperas. Wal najasa adapun najis yang sedang rasyal dipercikan air kemudian diperas akhadna jadi kita sudah ambil najis yang mughalladh itu satu Kemudian najis yang muhafafah yang ringan itu tadi kita sudah sebutkan tiga. Selain yang empat ini maka semuanya najis yang sedang. Adapun yang ringan tadi najis yang ringan kita sudah menyebutkan yaitu kencingnya anak kecil yang belum memakan makanan. Baul kencing al gulam al zakar anak kecil yang laki-laki. الذي لم يأكل الطعام يعني يشرب من حليب الأم. Yaitu yang tidak memakan makanan dan dia hanya meminum susu dari ibunya. Yangi dona ftaam. Dona santedin. Yerzah min halib al-um. Yaitu sebelum dua tahun. Fa imraah tampil cabilah zakar. W yerzah min halib al-um. Thumma baalah al thobha. Seorang perempuan Seorang ibu menggendong anaknya Dan anak ini menyusu kepada ibunya Dan tiba-tiba Anak tersebut kencing Tarushma Apa yang kita lakukan faqat ala Yaitu kita membersihkan air saja Di atas pakaian tersebut Karena ini apa? Karena najis ini najis yang ringan Ada pun yang kedua Madhi المذي سائل لا لون له مثل الماء Adapun madhi ini yaitu cairan yang bening seperti air. Ia ya keluar dan keluar ketika berpikir yang bukan-bukan atau karena syahwat. Hal huwa najis? Apakah dia najis? Naam. Iya, najis. Naqid lil wudhu. Apakah membatalkan wudu? Nama, ya, lantaran keluar dari dua jalan. Ia membatalkan wudu kerana keluar dari dua jalan. Maka, nascng fi hadal madi, jika jatuh minuh, mthlan, nukta ala thob atau ala sirwat. Apa yang harus kita lakukan dengan madi tersebut kalau terdapat misalnya pada jalan dalam, misalnya? Aš tascng, al-mā ala hadal nukta. Bahkan itu sahaja. Ya itu cukup memercikan air di atasnya tanpa diperas. Mufum? Paham, Pak? Tahir. Masa yang. Al-Madi, syail yang. Fihul zuzja qalil. Nam, dia keluar sedikit. La laun lah, misalnya. Dan dia tidak mempunyai warna, ia seperti air. Ia keluar ketika berfikiran yang bukan-bukan. Ia. Kahraj minat Zakar, nafzul Wudu? Kalau keluar dari Nama Nafzul Wudu, lno kahraj minat Sabil. Naji. Nama najis. Dan dia adalah najis. Jika wak minuh syi alathum, apa yang kita lakukan? Jika lomad tersebut, lakukan pakaian tinggal dipercikan saja air. Tapi, jika kita memotong lomad ini, apa tqsil al-dzakar wal khisyatain kemudian kalau pada ini sudah terhenti apa yang kita lakukan yaitu harus mencuci kemaluan dengan air ketiga almani kemudian yang ketiga adalah mani almani thahir mani asalnya itu suci lakin idza waqa'a 'ala ats akan ditapi kalau terdapat pada pakaian wa fi dan salat dengan pakaian tersebut faṣ-ṣalāh ṣaḥīḥah li'annahu laysa bi najis itu sah akan karena apa karena bukan najis lakim min as-sunnah akan tetapi termasuk sunnah an idza kār ṭab lam yajiff ya'itu kalau dia basah belum kering an yunzaḥ bil mā' rashma faqaṭ ya'itu dia membersihkan air di atasnya wa idza kān jāf dan kalaupun kering yuḥajjaka kala. dia menggosoknya na'am wa in ṣallā fī al-ashkāl dan kalau dia salat seperti itu tidak apa-apa. Baul -apa. al Adam. Kemudian air kencing bani Adam. Ida jajat nukta min al baul al thobi huna. Nukta min al baul. Mana a cang? al ma' al asr. Jika datang, jika terdapat pada pakaian misalnya kencing air sini bani Adam, maka itu apa? Dicicikan air kemudian diperas. Karena dan tidak memudaratkannya, walaupun tetap tersisa warna dan bau. Albaul, baul al-Adami, air seni bani Adam. Alqayt, atau tinjau. Alhayth, darah hayth. Atau nifas. Ini semua mewosif. Semuanya ini adalah najis yang mutawassithah yang sedang. Arsyal ma'al ma 'asr, yaitu dipersihkan air di atasnya kemudian di, diperas. Mafhum. Menyu'id li. Siapa yang bisa mengulanginya? Idan ghair mafhum. Ya, siapa yang bisa mengulanginya? Naam. Ya, tahu Enggak. yang pertama najis yang keras atau yang besar. Wa hiya dan itu adalah najis. Najis ketika anjing menetap ke Al-kalb idha walagha fil ina'. Yaitu jikalau anjing menjilat di atas bejana. Tayyib al-khinzir Muglafa, mukaffaf atau Hal, dzakarna al khinzir, fil muglafa atau mukaffaf? Tidak, fahu mewascta. Namp. Ya, kalau misalnya babi itu menjilat di bejana, apakah najisnya babi tersebut itu muglafa, atau ringan, atau sedang? Dia adalah sedang. Nah, type. Bau lalihemar air kencingnya keledai. Menglula atau mukhfaf atau mewascta. Apakah itu uh, yang najis yang keras, yang sedang atau yang ringan? Yang yang yang sedang. Ya kul mewascta. Bau lalihbakar air kencingnya sapi. Hmm, hmm, yang ringan. Ya kul. Uh... مخففين ما ذكرناه في tadi kita sudah menyebutkan bahawa yang yang ringan itu tiga yaitu uh, kencingnya anak kecil yang belum makan makanan kemudian mani dan Mazi apa hukumnya kencing Sapi kalau jatuh di atas pakaian, apakah yang keras najis yang keras, sedang atau yang ringan? Nah, naham leisah benajis. Itu bukan najis. Lainu baul warawth ma yuqal lhamu taahir. Karena kencing dan tinja yang dimakan dari hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Maaf. Tayyeb, mana yang gaid li sifat Siapa yang bisa mengulang sifat wudhu? Al bakiya ma'afu Allah. Selainnya tidak perlu kata sihnya. Bakiya ma'afu Allah. Tawadhi sih istighfini. Malu sih. Tidak. Wahai wanita wanita anzar, tidak menghalang mereka untuk bertanya tentang perkara agama mereka. Nampaknya perempuan orang-orang anzar tidak membuat mereka malu untuk bertanya tentang perkara agama mereka. perempuan orang-orang anzar tidak membuat mereka malu untuk bertanya tentang perkara agama mereka. Nampaknya perempuan orang-orang anzar tidak membuat mereka malu untuk bertanya tentang perkara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 umat yang dikeluarkan yaitu syaratnya apa kita menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu uh, wa taala. Naam. Baik, يبقى makna ما تعلق بالصلاة الجنائز. Salat al-janazah al al-amwat. Naam. Dan yang tersisa dari kita yaitu salat jenazah تكبر تكبيره الاحرام yaitu kita bertakbir takbir takbiratul ihram هذا ما يصلي على الجناز يكتبه نادر اسمه بابا امر واضح هذا ان جند له من ليس ان تكبر هذه التكبيره yaitu pertama bertakbir takbiratul ihram ثم بعد هذه Kemudian setelah takbir ini, kita beristighfar baca Bismillah, baca surat Al-Fatihah. Wajah Sah Sah. Kemudian kita beristighfar baca surat Al-Fatihah. Wajah Sah Sah. Kemudian setelah takbir ini Kemudian setelah takbir ini kita beristighfar baca Bismillah, baca surat Al-Fatihah. Wajah Sah Sah. Kemudian setelah takbir Sah Sah. kita beristighfar baca surat Al-Fatihah. Wajah Sah Kemudian setelah takbir ini wa tusalli salat ibrahimiya 'ala an 'alaihi as yaitu kita bersalawat Salawat ibrahimiyah kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma tukbir at-takbirah kemudian bertakbir pada takbir yang ketiga wa taj'ulil dan mendoakan yang meninggal wal aula an tad'u 'alaihi as dan yang lebih utama yaitu kita memakai doa dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian bertakbir untuk yang keempat kalinya. Kemudian salam satu kali atau bisa juga dilakukan dua kali. Wajah Sahan Tazid pada lima takbirat atau tujuh takbirat atau sembilan takbirat dan Sah untuk ditambah takbir tersebut lima kali, tujuh kali atau sembilan kali. Lakilah ymungkin anda teruk takbiran takbirat al-arba'ah. Al-olah. Kita dia takbirat al-ihram. Thumma takbirat al-salawat Ibrahimiyah. Thumma takbirat ad-dua. Thumma takbir. Thumma tasylim. Lalu teruk takbiran dari takbirat al-arba'ah. Falsalabatulah. Dan kita tidak diperbolehkan untuk meninggalkan takbir yang empat yang telah kita sebutkan tadi. Yaitu takbir takbiratul al kemudian Membaca al-fatihah. Kemudian takbir yang kedua membaca salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiga takbir untuk berdoa dan yang terakhir adalah takbir untuk salam. Ini tidak boleh ditinggalkan. Amma ma bi tajiiz almayit wa takfin wa shala 'alayh, ash-shala dzakarna. Amma at-takfin wa tajiiz hadza wa ghusl almayit kadhalik, hadza ihtaj ila dars amali. Fa la'allakum amma tutala'u hadza min syuruhat insyaallah taala akan فرصa اخرى نقوم بدرس عملي nعم adapun persiapan-persiapan yang lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan mayit yaitu seperti mengkafani kemudian misalati kita sudah sebutkan tadi kemudian menguburkannya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penyelenggaraan mayit ini membutuhkan praktik dan mudah-mudahan kita bisa bertemu pada pertemuan yang akan datang dan kata Sheikh, hal ini bisa kalian lihat eh, dari penjelasan penjelasan para Masih dan sekarang mungkin sudah ada penyelenggara mayat yang bisa kita saksikan dalam apa dalam CD dan lain sebagainya. Mahi'ah adab qaza al Apa adab-adab ketika membuat hajah? Nampul wahad mina yati al-bowl wal-ga'ad. adab qaza al-hajah. Setiap dari kita pasti pernah buang air kecil dan air besar. Maka dari itu kita e, perlu mengetahui adab-adab dari membuang hajat. Apa adab-adab membuang hajat tersebut? Naam, man yadzkur Siapa yang bisa menyebutkannya? Adab 1, man adab qada al Kul wahid adzkur adab 1 saja. Masing-masing menyebut satu saja. Naam.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 atau di jalan-jalan, atau amanah istimewa nas, atau di tempat berkumpulnya manusia, atau di amanah yang tiada orang di sana, atau di tempat manusia berhenti, berhenti menunggu apa, menunggu misalnya kendaraan, atau di bawah misalnya payung misalnya, atau di bawah misalnya apa, payung misalnya, atau di bawah misalnya apa, payung atau di bawah pohon yang berbuah li anna al a tasyqatu al thamar 'ala al gha'it tafsad bernaboleh jadi buah tersebut jatuh di atas kotoran tersebut sehingga buah tersebut itu rusak na'am fata'alla nah. la ghair hal na'am lai sarfa' sawtak lai al qiblah la yastaqbil al qibla wa la yastadbirha Sewa angkam fil bunian atau -kan fi qair al bunian. Nama tidak menghadap kiblat dan tidak membalakangi kiblat, baik itu di dalam rumah ataupun di luar rumah. Nah, qair hal. Nah, لا ينزف اللويد مثلا بيمينه لا يمس الذكر بيمينه ولا يست tajmir bi yamini. Naam. Tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan dan tidak bersuci dengan tangan kanan kecuali عند الضروره. Qitwali kalau ada darurah. Dairat. Ghair hak. Naam. Yaitu dia tidak menyebut atau berzikir dengan nama-nama Allah ketika membuang kotoran. Amin. Wallayyathul bishayi fihi dzikrul Allah ila al hamam. Dan dia tidak masuk ke dalam WC dan di situ ada zikir-zikir yang menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kal musaf, misalnya. seperti mushaf Illa jika khaf عليه من السرقة kecuali kalau dia takut ada pencuri. فماذا يصنع يضع في جيبه ويدخل هذا عند الضرورة فقط. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan Quran tersebut dalam kantungnya, kemudian dia masuk ke dalam WC. Tetapi ini hanya dalam keadaan darurat. Nah, wajarlah. Nah, yudem عند الدخول الرجل اليمنى وعند, عند, عند ketika masuk ke WC mendahulukan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan itu lawan dari apa ketika seseorang masuk dalam masjid هنا, dan WC yang dibangun sekarang laakin law kana fil fada'i fil khala' la yuqaddim على اليمين ولا اليسرى لانه ليس لديه دخول او خروج نعم adapun kalau di padang pasir atau di padang luas yaitu dia tidak mendahulukan yang kiri atau yang kanan غير هذا نعم يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام عند الدخول وعند الخروج اراد هذا هو نعم نعم فماذا يقول عند الدخول Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa idha kharaja qala gufranak. yaitu ketika masuk yaitu kita membaca zikir yang berasal dari Nabi SAW apa bacanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith kemudian setelah itu setelah keluar kita membaca ghufranaka naham ini sebelum masuk di WC yang dibangun wa idha kalau di padang luas atau di padang pasir kapan dia membaca zikr tersebut yaitu dia membacanya ketika mau membuka misalnya celananya الثياب, setelah dia memakai pakaiannya dia membaca ghufranak dan wajib baginya untuk menjauh atau supaya tidak dilihat oleh manusia. Bima za? Bi an yakun bainahu bainan nas shay yasturu min a'yunan nas. Dengan apa? Yaitu dengan sesuatu yang bisa menghalanginya dari pandangan manusia. Wujuban, yaitu ini hukumnya wajib. Wa illam ishay yastatir bih, kalau dia tidak mengambil penghalang dari pandangan manusia, ha la yura, maka dia menjauh supaya tidak dilihat manusia. Wa la thiyab قبل ان يدنو من الارض هذا في الفضاء وان ketika di padang yang luas di padang pasir dia tidak membuka celananya misalnya yaitu sampai dia dekat di tanah hal yah sah an yabul qa'iman apakah seseorang sah ketika buang air seni dalam keadaan berdiri Sheikh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala انه يصح بشرطين Sheikh Muhammad bin Utsaimin mengatakan sah akan tetapi dengan dua syarat Al-awwal yang pertama an ya'man min inkishaf al-awrah. Yani jangan sampai auratnya itu tersingkap. Al-thani an ya'man min irtidad al-bawl 'alayhi. Yang kedua dia merasa aman jangan sampai air kencingnya tersebut itu mengenainya. Lakin idha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 Jalan itu ada pada bang haji. Nama. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. tidak Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah. Alaihullah itu supaya apa supaya tidak merusak air tersebut dan manusia yang lainnya. Kalbawal an fil mashabih. Yang mana seperti apa seperti uh, kencing misalnya di kolam yang ada seperti sekarang ini mahram. Itu di, diharamkan. Naam ghair hal. Naam. Yalbasa geografi sih. يلبس الجورب وكذلك يقص الرأس. لا هذا ما هو موجود. لا تقطت رأس ولا جورب نعم. غيره. نعم. إلى ماذا؟ أرفع صدر. نعم. يجلس. إحنا ذكرنا أنه يصحن أبو القائمة بالشرطين. طيب. لا تتكلم. نعم. الاستنجاء والاستجمع al istinjae isti al ma' na'am yaitu kemudian apa kita menggunakan air itu ist'mal al ma' aula li al ma' huwa al asl yaitu menggunakan air itu lebih utama dari menggunakan apa batu karena menggunakan air ini adalah asal awal istijmar هو استعمال الحجاره او المناديل Adapun istijmar bersuci dengan apa dengan batu itu diperbolehkan begitupun bersuci dengan apa dengan tisu tidak ada yang istimewa pelhijarah atau manadil jika dia menginginkan untuk menggunakan batu atau menggunakan tisu labu dan tahira tidak boleh tidak harus suci waghair muhtaram dan juga bukan sesuatu yang dimuliakan lina muhtaram al musaf karena sesuatu yang dimuliakan atau dihormati seperti mushahaf ilmiah atau buku-buku ini tidak sah bagi orang tersebut untuk beristijmar dengan kullu semua yang di situ ada zikir untuk Allah subhanahu wa taala aw yatafattat ya'ni terab ya'ni akun wa tafaattat ya'ni yabqa alaihi syai' ani iqtasar la yashih an yastajmir bi min thalathati ahjar ketika dia beristijmar tidak boleh kurang dari tiga batu fa in al kharij bi thalathati ahjar iktafa bi hada dia sudah bersuci dengan tiga batu ini sudah cukup baginya Walau mienkatag, ilah b'arba'ah jajar min al-Sunnah an yutir, wajalah kamsah jajar. Jikalau tiga batu tersebut tidak belum membersihkannya, maka di baginya untuk apa? Untuk mengambil misalnya lima, yaitu dibitirkan. Wa'idaa istakhdim al-Mandil, yakin tlah masihat. Adapun kalau dia menggunakan tisu, maka itu tiga kali basuhan. Fa'in yang katag, kalau terputus. Iktfa bi tiga. Kalau terputus artinya sudah bersih maka cukup. Wa ilm ya al qatir bi arba' min al sunnah an yutir. Wajhala lima. Jika lo tidak bersih kecuali dengan empat, Kayf maka ya dia tambah satu supaya menjadi lima. Kefi ya a'rif al nqa' atau al inqitaa' nu ma baki shi min al golul ghayt. Bagaimana dia mengetahui sudah suci atau tidak lagi najis? An yarjil al hajar atau al mandil jaf. Yaitu dia melihat tisu tersebut atau Batu tersebut sudah kering. Nam, walayyath an istijmar brawz atau alam. Tidak boleh baginya untuk beristijmar dengan apa keluaran hewan atau tulang. Wa bimalah hurma kama zakarna al mushf atau al kubz. Begitupun yang sesuatu tersebut dimuliakan. Nam, baik. Wagair halah. من اذاب قضاء الحاجه يدخين يا كلشي ها يدخين لا معلن طيب نعم لا berbicara yaitu kalau berbicara tidak ada tidak butuh atau berbicara menzikir Allah itu tidak boleh akan tetapi kalau dia butuh untuk berbicara itu tidak apa-apa Naam La yabul fi makan fi hufrain. Ah naam, huwa hadha annahu la yabul fi shiq wa makan fihi al-hawam hatta la takhruj alayh. Naam, lakin la wujid fi hadha hadith sahih. Nah. jadi tidak buang kotoran misalnya di lubang-lubang tanah. Wa an yartad makaan libawli makaan rakhu. Yani la ya'ti Jadi dia ketika buang air yaitu dia buang air di tempat yang, yang rendah, tidak membuang air atau membuang kotoran di tempat yang lebih tinggi. لمada? Mengapa? Hatta la yartad 'alayhi al supaya apa supaya ketika dia kencing misalnya di tempat yang itu keras dia kembali ke apa ke badannya hatta yaqta' al-waswas hatta la yawsus ann yartad 'alayhi supaya juga apa supaya memutus waswas -was atau keraguan padanya kalau uh, misalnya air uh, ketika bunga air kecil kembali kepadanya fa idza lam yajid makan Rahw, wajd. Kullu al-amakin salba. Kalau dia tidak mendapatkan tempat ketika buang air kecil, misalnya, semuanya apa? Tidak ada yang apa yang lembek, semuanya keras semua. Maka apa yang dia harus lakukan? Yakrub min al-ard. Namp. Yangi ydnu min al-ard. Yakrub. Ketika dia buang kotoran tersebut, yaitu dia mendekat ke atas tanah. Namp ee نريد من الاخوه ان يقراوا لنا ما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى من الاداب والاخلاق وكل واحد يعني لو يذكر لنا بعد المغرب شيء واحد مما ذكر المؤلف من الاداب والاخلاق jadi syekh meminta kepada antum-antum semua untuk membaca adab-adab atau akhlak yang ada di kitab Syekh uh, Abdul Aziz bin Bas yang itu durus muhimmah di situ kemudian insyaallah setelah maghrib syekh akan bertanya kepada ikhwah sekalian yakni mahum min al'an ila salat maghrib ikmilu qira'at al-risalah kamila wa adzkuru lana al'adab wal akhlaq na'am wa in kan hunak yani syai yani min al'ishkalat fi al-risalah takun ba'da al-'isya Allah ta'ala jadi saya memberi waktu kepada antum itu sampai salat maghrib sampai setelah salat maghrib kemudian insyaallah kita akan kembali uh, apa, mengulangi pelajaran kita tadi kemudian setelah Isa kata Syekh kalau ada masalah-masalah yang antum e, ingin tanyakan kata saynya habis Isa insyaallah yakni لكن في داخل الرساله ليس من امر خارج akan tetapi yang ditanyakan itu permasalahan yang berkaitan dengan yang telah kita pelajari yang ada di dalam kitab yaitu tidak berasal dari permasalahan-permasalahan yang di luar wallahu a'lam sallallahu alaihi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh